то бійцям ще деякий час здавалося, що його не поховали, а що він просто пішов собі десь з роти в службових справах, тимчасово передавши командування Чернишеві. Черниш і Сагайда мали рівні звання, і спочатку було невідомо, хто з них буде призначений командиром роти. Проте бійці, не змовляючись, Стали одразу звертатись, як до командира роти, до Черниша. У перші хвилини йому було ніяково перед Сагайдою за це. Однак Сагайда, відчувши його ніяковість, сам почав неприємну розмову. «Приймай роту, Женько!» Запропонував він похмуро. «Чому не ти?» «Справді!» «Чому не він?» «Адже в нього, в Сагайди, фронтовий стаж далеко більший, аніж у Черниша. В той час, коли Черниш пурхав десь курсантом, Сагайду вже замітали в окопі суворі донські сніги. Черниш не перемісив і половини тієї фронтової багнюки, яку перемісив Сагайда. Все це було так, але Сагайда не дозволяв собі закривати очі на те, що Черниш хоч пізно встав, за те багато взяв. Знання його були глибші, аніж у Сагайди. Рішення гнучкіші і далекозоріші. В тебе думка має рівний, анкерний хід, говорив Сагайда Чернишеві. А в мене все якось нальотами, з припливами та відпливами. Методом швидкісної прицільної стрільби з мінометів, що його недавно запропонував Черниш. Уже зацікавилося вище командування. Цей метод давав змогу взяти від їхньої зброї значно більше, аніж передбачалося нормативами. Воюючи, командуючи, Черниш водночас невтомно вчився. З кожного бою виносив повчальні висновки, наче був і на війні весь час курсантом. Сагайдаш покладався головним чином на свої груди. І хоч серце його завжди кликотіло і рвалося в бій, але, певно, цього було замало. І ось тепер він має поступитися першістю. Це було кривдно. Проте Сагайда не дав розгулятися своєму самолюбству. Йшлося про інтереси справи, а в таких випадках він умів бути до себе, як і до інших, нещадним зрештою, сам собі винен, і нічого тепер лізти в пляшку. Надувшись не на Черниша, а на себе, відповів, як думав. «Ти сам знаєш, чому не я. Тебе більше даних. Тобі й ширше поле дії. І не ламайся». Незабаром після цієї розмови Чернишеві передали штабу офіційний наказ, що саме він Призначається командиром роки. Минуло кілька днів. Мурава засталася для гвардійців глибоким тилом. Плацдарм тепер навіть не сприймався як плацдарм, такий уже він був неосяжно широкий. Перетинаючи з запеклими боями Східну Австрію, полки поступово наближалися до австрійсько-чеського кордону. В цій місцевості бої набрали своєрідного характеру. Здебільшого це були нічні короткі атаки, блискавичні штурми укріплених висот і дорфів, муровані похмурі дорфи. Лежали мовби позападавшись у землю, відгородившись один від одного валами крутих горбів з важкими розпушеними виноградниками на схилах. Радянським бійцям доводилося перехоплюватися через голі висоти переважно вночі, через перехресні струмені ворожих кулеметних черг. Цьохкало вогнем звідусіль, засідки, пастки, мінні поля. В глибоких долинах палали населені пункти. На околицях сіл посеред виноградників шикувалися в рівні лінії присадковаті бункери. За мирного часу в тих бункерах зберігалося вино, а тепер вони правили за зручні схованки для есесівських ватах. Виноградні лози навпроти бункерних печер були скошені кулеметами, наче косами. Після кількох днів важкого наступу Саміївський полк опинився у нафтоносному Цістерсдорському районі Австрії. Якось надвечер батальйони штурмували велику залізничну станцію, що розкинулася серед голого плоскогір'я, втиканого в Різнобіч на десятки кілометрів нафтовими вишками. Ще до початку бою ударом авіації було зруйновано всі колії, що вели від станції на захід, і вона одразу перетворилася на величезний тупик, обрубаний, замкнений за всіх боків. Десятки пузатих цистерн спальним, збившись на коліях, лун колопалося, вигораючи на власному вогні. То в одному, то в іншому місці рвалися начинені боєприпасами вагони. Декілька паровозів ще чахкали по тупиках, вордячи з білою парою. Вся станція корчилася гарячими дахами палаючих амбарів пручалася на вітрі роз'ятреним полум'ям, з краю в край, бурхала димом. Пожелоблені сухі поля на підступах до станції вихрилися вибухами, бушували сірими завіями піднятої вітром пилюки. В тих завіях короткими перебіжками наступала піхота. Надходив вечір. Хома із своїм громіським транспортом стояв, замаскувавшись в одному з вибалків за кілометр від станції. Може, і тут вибивалася з землі моложава зелень, може, і тут соромлива весна якось промовляла про себе, але Хома не помічав її. Йому здавалося, що це знову повертається негодяна осінь. Вітер розгулювався, збиралося на дощ. Низько над землею нависали темні, кошлаті хмари, навально посуваючись проти вітру. Потемніли посадки, гнучись вподовж доріг. Нафтові вишки виразно окреслені в день, тепер ледве маячили на близьких і далеких горбах. Тільки станція все яскравішого тіла, б'ючись серед поля велетенськими чорно багряними крилами диму. Поле хвилило, наганяючи на Хомутужливі думи. Згадувалась домівка, згадувалась дружина, згадувалось все те до болю привабливе, що було можливим тільки поза війною. Хотілось би піти до нього пішки, кинувши все тут об землю, навіки забувши про ці трасуючі снаряди що, світячись і завиваючи, розтинають при самій землі потемніле повітря. Це був один з тих моментів, коли солдатові раптом чогось наче гостро забракне, коли серце його безпричинно защемить, коли несподівано відчуєш, як ти далеко зайшов, як тобі важко повернутися назад, яка холоднеча відстані Відділяє тебе від рідного краю. В такі хвилини, кому нестримно тягло до своїх вогневиків. З ними на передньому краю в самому серці бою він відчував себе певніше і безпечніше, аніж у справді таки безпечним, обстрілюваним вибалку, але без них, без своїх вогневиків. Тому як тільки стало відомо. Що перші підрозділи вдерлися на територію станції, Хома сів на коня, махнув їздовим. За мною. На станції все тріщало й пашіло жаром, коли Хаєцький на чолівалки своїх підвід кинувся через переїзд. Колеса перескакували по скорожених рейках, коні плуталися в тенетах обірваних телеграфних проводів. А їздові поганяли чимдовж, і, випереджаючи один одного, з розгону влітали в пристанційне містечко, як у вогняну просіку, як у задимленні просмерділі хащі. Обвалені стіни, знесені дахи, потрощені паркани. Вся вулиця перерита свіжими вирвами, над ніяких ще сивіє встояний дим. Пропочуйні коні, хапаючи ніздрями важкий сморід тліючого ганчир'я, горілої сажі, газу недавно вибухлих мін. Вітер з гулом роздмухує полум'я, і воно бурхує жаркими повісмами з дверей порожніх лунких пакгаузів. Чути, як зриваючись з бляшаних покорчених покрівель, свистять у небо гарячі цвяхи, ніби осколки. Піхота, зайнявши перші квартали, вже вела бій десь у центрі. Проте куліще зумкотіли вподовж вулиць і завулків. Хаєцький, обкрутнувшись на перехресті, вдарився із своїм транспортом на північну околицю станції, куди, як йому здавалося, заглибились і його вогневики. Проїхавши кілька десятків метрів гузьким, покрученим завулком і не зустрівши нікого з однополчан, Хома з обачності зупинив підводи і, передавши коня їздовим, подався пішки шукати своїх. Все більше сутеніло. Став накрапати дощ. Ніде не видно було жодної живої душі. Вікна будинків, мимо яких проходив Хома, зловісно глипили на нього темними ямами. Може тому, що пройшовши наскрізь вуличку, він не зустрів нікого з своїх, все довколишнє війнуло на нього особливо гострою чужиною. Навіть краплистий дощ, напускаючись, бив йому в обличчя якось по-чужому, неприязно. В кінці вулички хома зупинився. Далі тяглось пустирище, захаращене розбитими автомашинами та тракторами. От, тебе виправити дозвіл, та послати одного додому замість посилки подумав мимохіть Хома, що за радість була в Артілі. Хаєцький з фронту трактора прислав, а то жінки лопатами землю копають. За пустирщем бованіли довгі похмурі пакгаузи. Склади, майнуло Хомі. Може, з вівсом? Добре було б, якби звів сом. Нагилив би для коней. Біля одних дверей метушилося кілька постатей. Здається, добуваються середини, висаджуючи прикладами двері. Мабуть, наші розвідники. Хомар розігнався через пустир до них, і раптом з усього бігу він тицнувся на місці і, стрибнувши в найближчу воронку, викинув автомат вперед. Біля сарая були німці. Тільки тепер хома розглядів, що вони не висаджували дверей, а навпаки забивали їх, чимось обливаючи зверху. Блиснув вогник в одного в руці, і полум'я лизнула масивні двері. Тої ж миті Хаєцький випустив чергу з автомата. Двоє чи троє одразу пали, і інші, пригинаючись, кинулись в розтіч. Кома наводив автомат на кожного зокрема і скошував кроткою, впевненою чергою. Останнього куля нас догнала уже на самій розі сарая. Вихопившись з воронки, хаєцький майнув уперед. В лютій рішучості, вискакуючи сходами, він почув, як всередині сарая рев, маревуть, волають, ніби киплять численні людські голоси. Десятки кулаків садять, Б'ють у двері, закладені зовні, як прогоначем, товстим ломом. Полум'я вже зализувалась по дверях до самого піддаща. Розмахнувшись, хома вдарив прикладом по здоровенному металевому замку. Всередині одразу притихло, заніміло, а замить закричало ще з більшою силою. Здичавіло, страшно, не по людському. Гаєцький підскакував у полум'я, бив по замку і знову відскакував. Уже тлів його рукав, уже потріскався приклад, проте замок не піддавався. А зсередини билося, греміло, скриготало в двері, наче зубами. Стогнало і зойкало, і несамовито верещало на сотню голосів.